Begisail nagusia zurekin pantzo irigarai eta ez tabai atzo mauleko autagaien artean. Eri elkargo lugalde kolektibitate gai orokorretaz gain tokian tokikoak ere joratu dituzte, aranola agerria etxearen inguruan dena proiektua horrek ez tabara ekarrido solasen bildu malaster. Diak esabe berri meharitzeko konselari egonda lusaz, berdin Michel Berzaitz buskilikoa uzapez, edo pehiuzetuen aldudeko uzapez, iruek eien kargua usten dute, horien ganat joan gira, nola bizi izan duten, zergatik usten duten, diak esabe berri den lekukotasuna berri sailontan. Arbonan, Marcel Loiar Zabalek hausia galdu, larogoita bost de gitar, boska algistetarik kenarazkina izan ditu estirlakotza arbonan bizi, baina hausia galdu du eta berroita amarruro pagatu beharku dizkio bako txari orai. Eta autagaiek zer diote abiadura ondiko treinaz edo treinbide berriaz eta zer diote uraren kalitateaz, galdek eta egindu kadelkarteak arrapastuen bilana edo bilduma ere egin Ikarua, eta aroa eguzkiak zure aurpegia argitzen du Ederderra izanen dugu egono osoan Eta temperaturak ere hogeita 2 gradoren inguruak goren Miles que Maule Herico laus Serena Boulevard partir tout douter aux Quirati quand tout la tout mais ningurian Herico curianza Heriel cargo beste, de colectivitate ait pas tout dire mes tiers gesté ageria Maite lepaila esterintzunen dugu, bardako, mintzaldiaren bilduma egiten burai. Lauseren da buiak dia, Michele Tsebez, toaik ausa peza, Gabe, Lui Labado eskerekua, Matias Davaan eskerekuae alderdi socialistean sustengiaekin, eta beinatelke eskereko eskerekolistae, abertzale etiketaekin. Eramesala ezta bada izan da agerria apesetxeo hien unguien den proiektuan. Michele txabesten kunxiliak erabakizian echehunen yostia eta Eramesartae hotel baten proiektua badel. Beñatelke garaien ustez proiektua kayue gida eta dudak badutue eia errentable izan denez hotel de la Kohoi. Huna, beñatelke garai eta Michele txebesten arteko ezta bada. L'hotel Rue du Chateau eta menetan fermet. Je suis désolet Michele ah, Mais je ne sais, sais pas qui c'est dit que ça doit fermer. Enfin, ah, suis... C'est pris, pris, pris en compte dans l'étude, premier point. Deuxième point, en page 42, l'étude dit que l'hôtel seul à Aguirre, et tu le sais très bien, ne peut pas fonctionner. Donc j'attends je... de voir... C'est moi, seul, c est c est moi qui t'ai donné chose... l'étude. La seule chose que tu je demande... Tu t'ai demandé parce que tu parlais sans savoir. Non, je parlais en sachant, Michel. Je parlais en était, sachant, était... parlais sachant il tu m'as était... donné l'étude. Effectivement. l'étude, tu et... devais pas voir parce que sinon tu aurais pas dit ça. Mais et jusqu'à il faut laisser aussi la place euh, la possibilité d'apprentissage et la langue ou la première ou l'enrichissement de la langue des migrants mais dans le même mouvement mais effectivement en aucun cas nous ne rejetons l'apprentissage de la, de langue euh, style occitan euh, basque et compagnie que la langue basque existeest normal, nous sommes au Pays Basque, que la culture basque existe, c'est normal aussi, mais il n'y a pas que celle-là. Quelqu'un qui est originaire de, du Portugal ou d'Espagne de, et qui est ici, mais il est basque comme moi, tout dépend de son état d'esprit. S'il considère que il est sur une terre où on doit apprendre le basque et le français, moi ça me convient, c'est ça être basque pour moi. Ce pas mes origines qui me font basque, c'est mon état d'esprit. Bardako, ez tabadaren zati bat entzun duzie hor, hoit uh, mauleko debatea bere oso tasunien, atxaldi hontan lau hontai goiti, entzuten alko duzuela eta gure debate guziak edo ez tabada guziak, funtsiak euskal ikatien web guinean ere emanak direla Michel Berzaitz jake pe berri peio zetuen zer da hiruen arteko lotura, hiruek hau zapez edo eriko konseilarik argua luzaz ere eman eta usten dutela Michel Berzaitz muskilliko hau zapez goita amarrurtez, peio Zetuen aldudeko ausapez egoi, Oita bost urtez Eta jakez abe berri, miarritziko konxilari Oita ameka urtez Iruen ganat joan gira Jakez abe kutasuna, berri den lekukotasuna Berri ameka urte miarritziko erriko etxean Egon onduan Ez baita elduden igandeko hauteskundetan Eta berekin mintzatu zira intzagieta Al-epok, Xelza Bertzale, eto prezantz eleksion, zete puto pie jakon, zete puto opoze, personetzen interesu zela eleksion. Zara, buku changei, euroz. Laro geita lau urte ditu jakesa beberrik eta berriz aurkezteko adina pasatua duela errandigu, haintzineko agintaldian ere ezuela aurkeztu behar. Laro geita aurkeztu ziren lehen aldi Zabertzaleak biarritzeko hauteskundetara, aukera zuten herrietan zerrenda propioak egitea erabaki ondoan eta besteetan ezkerrarekin aliantzak eginez. Jakesa beberri une tendance mercantile OK et là c'était on faisait une alliance abertzaleak egiten aultzen tokietan egiten ginuen eta zaina sent tokietan aliantza ezkerrarekin Uruna par exemple qui s'appelait Heritarrak izan dira urrunan adibidez Herritarrak Daniel Pilotekin beste bat Baionan Claude Aclusseking eta beste tokietan aliantzak egin ditugu Àvelà gauche à Saint-Pierre-des-Rues où adibidez Alean eta Jean-Claude Hiriarte eskerradekin eta Nik biarritzen Biarritz. destradekin Je fais alliance avec le groupe à Versailles de Biarritz avec Destrade qui était a son a député E nusavon monta unha list d'alianz entre la gauche e les abertzale. Emaitza apalakuk antzituzen abertzaleek. Nuz honom pri unhorust terrible en 1983, Bernard Mari, avek d'ailleurs Borotra Comprie Manager, a pase d'ele premier tour de manière royal, zato le gran reflu de la gauche en France en 1983. Bono la voilà, primera experiencia. Oposizioan autatua izan zen, eta amar bat urte egintzituen ala. Clash bat izan zen Bernard Mari hau eta Didier Borotra lehen artean, eta horrela iritsi ziren larogoita amabiko hauteskundeak. Borotra ha don rompu ave Bernard Marri, ila presente une liste kontro lui, donc la elección partial de 1982, nous avons continué presente la notra, ila fe 30% Borotra, nous arion 15 e Bernard Marri n'ha efe 35 donc, si on nos aliepa Bernard Marri repasei ditantet Eta hortik landa, jakesa beberriren inguruko abertzaleak beti geiengoan izan dira didi bohotrarekin zer aldatzen duen oposizioan edo geiengoan izaiteak galde gindio gu autre oh, c'est la nuit et le jour dans l'opposition certes vous pouvez avoir les dossiers en euh, secrétaire de la mairie on vous cache rien mais enfin vous êtes en dehors de décisions qui sont prises dans la ville à partir du moment, vous êtes dans la majorité et que vous mettez en place un programme vous pesez sur euh, le devenir et sur la gestion de la ville Laro La rogeita laburteekin herriko etxeko bizia utziko du beraz jakes abberrik illerritik gero eta urbilago ikusten du bere burua baina dantza mundua maite duenez txiegi malandenen zentroa hurbiletik segituko du ea... C'est un peu tard, j'ai essayé, j'ai eu deux trois tentatives lourdes, mais là je suis incapable de m'exprimer convenablement, je suis un très mauvais élève. Eta bestalde, diakesa bebiri, frango, kesu dugu, miarritzeko abertzalen, kontra, kesu zergatik, miarritzeko abertzalek, ez dutelako, zehien lista presentatu, bosetan, Michel Veunakekin orkesteaz, uh, Zerdion Berak, eranen dauku, bere kesuaren berri, manen dauku, beri berri xailiana. Sorsegeter ditan ere, eran bezala, peio zetuenen lekukotasuna, aldudeko hau zapesgoa usten baitu, kargua behar bezala ere maiteko demora behar dela hortarako duain txusen bere leku hausten bere txeko ekoizpenen txalmenta gehiago garatzeko lan eginen du emendik goiti peiozetoez orseketa erditan bestalde hausitegietara te jozuen Marcelo Jarsabal tupur arbon zerrendako buruak erritar batzuak arbonan boskatzen zutela bainan ezirela arbonan bizi salatzeko, larogoita bost erritar boskat zerrendetatik kentzitzaten galdegintzuen arbonan ez badituzte zergakorre daintzen ez dutela boskatzerik geroan egina diren proiektu entzat azpimeratuz. Legeak estion estio arazaineman eta kamporat ikasterat joan direnek ere badutela eskubidea hor boskatzeko geitu du Marcel Iturburuak gaurregun hausap ezden Marie-Jose Mialokenzerrendak ideak entzunitzagon Marcel Loierzabal eta Marcel Iturburuak. Dans les autres listes, ils veulent faire beaucoup de travaux et c'est les gens qui vont payer les gens qui sont pas arbonne Beste zerrendetan obra initz egin nahi dituzte eta herritarrek pagatu beharko dituzte. Arbonatik aspaldi joan direnek kodika, edo bigarren etxe dituztenek, hor bozkatzen dute, kela, bo hauza zerrendan badira kanpokoak eta hor bozkatzen dutenak, ez duton hartzen, ez baitut ez zergarrik orda intzen. Ekibota arbon. Zaten mm -hmm. zelan nirepa, paske eur inopepa lesen po. Ifo que lesen les soa konzerne paskon fe. Gopel jasen dugu, afera <risa> horretan, denak arbonako horrak giela, Eta tolosat, albordeleat, eskolaetan ibikidienak pensatzen dut. Berdin, buransoak, abonan tuztela eta pensatzen dut, abonan boskatze utela. Eta pensatzen dut ere, zirneiz, bera intzat ere, badilela boskatuko utelak. Zorba. Okay. Beraz, hau galdu eta hau ziperatu bako txali Berroita marro uro, beharko dizkio Marcel Doiak Zabalek Iru zerrenda dira Arbonan Gaurregun guauza pezden Mari Jose Milalokena Xabi apestegiren Arbona bihotzean Eta Marcel Doiak Zabalen Tupur Arbon Eta azkenian mila bizitzalez petikako eritipietan Bozkatzeko ez da nortasun kartalik Edo beste nortasun dokumenturik beharko Barne ministiritzak olidak inarazten du Eta erabakia jurnal ofiziel edo kaxeta oficialian agertuko da ostegu nuntan, egina ala jende boskazera joaiteko eta estrabarik ikartzeko kendia izan da neurrioli. <totipasarri> de Kostalde eta kostaldetik jubil diren egietako hautagaieari bialdeketa iguri dizkie ka inguramen elkarteak bat uraen kudeakketz eta bestia abiadura ondiko zearen proiektuz heateko uraren kudeaketari interesagaiten bakarrik getari eta bilartek ez dute jarrdesi, uraren kudeaketa publikoa izan dadin galde egiten du kadeek sutatik fakturatu uraren prezioak agunten desberdinak dira Metrokubikoa hiru eurospetika atxeman publiko batek edo regi batek kudeatu gunean bokale terloxe mesala aldiz 6 euroz goiti pagaditaike doni manelu izunen kada elkarteko panxoatelie Ura gauzak publiko bat e, izan berre dela eta ez dela e, salgai gauza bat Nahi duguna autitxeak edo autagaiak mobilizatu okeri buruz publikoa izan dadin edo erabilidadin e, ura. Baba, ez predintasun ainiz badira, eta ikusten delarik e, nola finanzaren alde, ahal gutienek dituztenek e, gehiago patzen dutela ura, eta hori, bon elkartasunari buruz ez da olakoik e, segitu jarri Herri elkargo batean, e, ikusten da, zera presiuak, e, batetik irurat joaiten direra, e, erreien artean, herri elkargo, berdinean, eta olako gauzak bombe hartzire gelditu, eta denak e, azertu, eta publikoa bilakatzen balima da, o, gauzoiek desagertuko dira. Usu ura bonamendu finko bat pagatzen dute denek eta geienik gastatzen dutenak presio apalago batean faktulatzen zaie kadentzat alderantziz izan behar litaike. Edateko uraren kodeaketako emaitzak baita ere AHT aren proiektuaren ikesta ikusgai dituzie azze puntxu handai puntxu over izeneko blogian a biaduna hondiko trenari buluz, errandezagon irurogoita bost listek jarditsi dutela kaderi, biga alde gertu dira, horietan bai honako Lista. Lauek ez dute pozizio argirik erakusten Bayonako Jean Rene Echegarai Endaiako Errixen Marten eta Leuntzel Gerriken elistak bezala Ziburuko Gipulu eta Endaiako kotxe Aro Alde dira akizera ino berriaren egiteko eta Oraikoaren agabiritzeko Bayonaltik endaiara ino Aldiz berroita amazazpi kontra agertu dira Ikusgarrietako entermitante edo bat bateko langilek manifestaldi bat egiten dute Pauen hostegun untan, langabezia sariaren ari dira Medef nagusien elkartearekin eta hostegun untan bilitzarek garantzitzu bat bat dute Untxara zaskena, langile entermitantek beren eskubideak zaindu nahi dituzte Hortako eskualegi eta biornokoek elgeretaratze bat egiten dute Paueko berdoen plazan hostegun aratzaldi untan bi horrenetan